Hej och välkommen till vår podcast Hej hej Jag heter Rebecca och jag kommer från Finland Från Åbo, eller Turku Inte Turkiet, det har hänt <laughs> Klicka men... inte med pennan nu Ursäkta Jag, jag heter Amanda, kommer från Sverige Kommer från början från ett ställe i Småland Har sedan bott i och Norrköping Och landade i Göteborg Där vi inte är nu Nej, men vi träffades i Göteborg Mm Och som sagt, jag vän där, studera. Och nu bor vi i Edinburgh. Ja. Alltså, jag vet inte ännu heller hur man säger det. Det roligaste var när vi pratade om vad man säger. Edinburgh. Edinburgh. Jag tror det, vet inte. Oklart, Skottland i alla fall. Och det roligaste är typ så här folk som kommer härifrån heter Edinburghers. <här> Nej. <Nä. här> Eller jag vet inte om de heter det också. Det <här> <Ni> är jätteroligt. <här> Edinburghers. <här> Okej. Okay. Okej, okay, det, det var sådär Hashtag där #sheitsnot. jobbet. Du kan antagligen ha drivit med. Mig. Alltså jag tror de har drivit med dig, det, det, det var, var så. så, så det som, det var som när vi flyttade och Och Jag gick till det här hostellet och sen var det nånting. Jag vet inte. Jag frågade bara så här idiotfråga så jag kan det betala med kort. Och han bara, nej det kan du inte för vi har inte internet ännu här. Och jag nånting så här. Eller, nej nej han sa så här, ah, men, nej jo, det kan du nu men du skulle inte ha kunnat göra det två år sedan för vi hade internet då. Och jag var sådär och jag ser just vad Vad? Och han bara sitter och tittar på mig och säger: Du dit! Till mitt försvar hade jag sovit jävligt lite den natten när vi kom hit. Men ändå, det var ganska idiotiskt så men Jag har ja, lätt lurat det. Verkligen men folk kan verkligen lura mig lätt också. Exakt. Edinburgers. Edinburghers jag är också jättebra, tror jag. Men vi är som sagt här i Edinburgh med massa Edinburghers. <laughs> <Okay, laughs> och exactly. och bor, bor här för, och ja, flytta hit i slutet av augusti. Ja, precis. Så vi har varit med om en jul, ett nyår. Vad fan heter det också? Guy Forks Night. I november när de hade typ sådär skit. av just det, och de, de är väldigt hårda på fyrverkerier <laughs> eller Eller väldigt mycket mer än vi är vana vid. Så det är fyrverkerier varannan i akvardan känns det som. <laughs> ja faktiskt. Det kan också vara det att vi bor här in the suburbs. Där det liksom finns massa tonårskitunga som springer omkring och bara... Det kan vara, kan vara mycket vara Det också. Mm. Och kan också vara en avgörande faktor att vi bor typ bredvid Murphy-stadium som har typ fotbollsmatcher i tid och tid och Sånt brukar ju ändå involvera förverkarier vid vinster. Så, alla vår, så hela vårt är som att det är massor med förverkarier i hela bullshit där vi löste det problemet. Men det är ändå kul att spekulera. Ja, ah, det är kul. En stund. Vi är nu här och jobbar och håller på och så tänkte att nej men vi ska börja med en podcast eller vi fick typ såhär idén först för vi förstod hur att det här måste hända ja, för världens skull och för våra egna skull och allt jag tror här. att det mest narcissistiska drag i det här att vi vill ha en podcast för att vi har fantastiska diskussioner som vi själva värderar väldigt högt det är alltså och så det tänker är. vi liksom att fast jag tycker att det är fint att alltså, vi ska dela med oss av det så att alla andra också får Alltså det kommer se ut om mamma sitter och lyssnar på det här med min katt i famnen Och jag säger, mm, min låtar, mm, jag saknar dig så Eller så kommer hon inte vara just den sista som börjar lyssna För så brukar det vara med mina grejer Mamma bara, åh vadå, oj, ups Huvudsaken med att ni lyssnar Det är Exakt. jättefint, hoppas Tack, att någon mamma. hör oss Eller så är det min bror som lyssnar i fyllan Anyway, så vi, vi tänkte så här, för just som sagt vi har så jävla mycket diskussioner varje dag, för vi bor tillsammans men ja. <laughs> också för att vi, vi har mycket bra diskussioner, det måste vi hålla med om också och vi tänkte såhär, nej men alltså vi diskuterar allt för vi går på gatan, vi kan prata om allt från liksom uh, att det finns de här huserna, hur de är liksom byggda, alltså ja. skillnaden mellan där sådär, hur vi, hur vi bygger liksom i Norden kontra här och sen till liksom att varför finns det män flu medicin men sen finns det bara medicin till kvinnor eller liksom ja. till eh liksom, hur man zon liksom, ska man ha djurparkar eller inte eller inte vet jag liksom Nej men precis vi, vi, vi högt och lågt alltså, vi pratar ju om mm. allt. Det verkar liksom inte finnas några gränser. Det känns ändå ganska kul att kunna så jag vet inte spara det eller alltså så det eller ja, på något sätt, alltså man bara såhär, får prata av sig i en lite mer såhär, koncentrerad form. Mm. som man vet så också spelar roll att det inte kommer ut typ och bara försvinna ut i tomma luften där vi går på gatan och diskuterar. Exakt för att det, det är det det gör. Men ja. vi, tänkte så här, vi tänkte då för att vi som sagt bor i landet där artighet är liksom a och o. Det och och bara, man ska vara jätteartig det finns, alltså Alla vet ju från liksom så här engelska timmar Från första åren vet, så här ah. När man lär sig att säga pris Och man bara, var är det här för jäkla ord? Det är sant faktiskt och... Och jag tyckte, alltså, nu, nu har vi ändå bott här i fyra månader Och när jag kom hit så tyckte jag att allt, det var jätteobekvämt och var mm. alltså, så här, Att vara jätteartig Det blev jättekonstigt att säga tack Hela tiden alltså, Visst, jag har ju blivit uppfostrad att säga tack För maten och sådana saker men och säga tack hela tiden, eller please eller vad så här, hålla upp dörren, eller vad säger den här, så här överdrivna artigheten, jag tyckte det var skitjobbigt, men nu tycker jag att det är mm, alltså Jag måste säga att det, jag vet inte att så först var det så där, eh, lite så där konstigt att det är så stor skillnad. Speciellt när jag just bodde i Finland en stund där man inte sa rätt i pris. Alltså, <laughs> Nej, det och det, och som, och speciellt i Åbo som är ganska otvärr att man går till lite någon affärer eller så här, vad heter det så här deliga affär när man ska ha en sån här mobil, man och man bara går bort därifrån och tänker att alltså fy fan mm. det är typ liksom sådana upplevelser ibland man har haft liksom, att det, men så att det finns liksom inte likadan artighetskultur det existerar ju inte, det är ju liksom ett faktum nej men bara som så, en sån enkel sak så här, här hälsar man på busschauffören och man tackar busschauffören när man går av bussen skulle det skulle aldrig hända det händer ju alltså, inte, jag har sett typ i Sverige så här, att men, typ gamla tanter säger hej till busschauffören mm. typ eller fråga busschauffören om de har problem med någonting. Men det är typ det. Men aldrig någonsin säger folk hej och tack. Nej. nej, det skulle aldrig hända tror jag. nej men jag gillar det. Jag tycker att det är så schysst. Lite så mysigt. Och därför tänkte vi säga just för att det är sån här artighetskultur så är ju en av ämnena som alla så där, man kan prata med vem som helst om för att uh, vara artig, små tak, är ju vädret. Ja. <laughs> så vi tänkte prata ja. om vädret här nu först och diskutera det här ja, först Ja, för att det, det har hänt så att typ igår så blev det helt jätte jätte jätte jätte kallt i Finland och så är det typ såhär minus 25 eh, Nej, grader. Minus er, oh, 42. Ja, det var, det var köllrekorden. <laughs> ja. Och, och folk har förstås för det är helt, ja, som vanligt på Facebook så är det så här 500 selfies med snö Och man bara, oj det fanns ju inte förra året <laughs> Eller typ såhär, min favorit som jag har sett på sociala medier är såhär Selfien framför en termometer <laughs> <laughs> <På riktigt? laughs> Ja det är så många på mitt sociala medieflöda som har typ så här Antingen ett digitalt termometer, för det är ju flest som har det nu för tiden så här, De sitter typ bredvid den här termometern och håller upp det. Jag försöker visa det här nu också visuellt förra veckan men de sitter bredvid termometern och, och så här tar en selfie där de ser typ så plågade ut och pekar på gradantalet som visar typ så 25 minus grader det är här, ja det är ju mitt, snart mitten på januari det är liksom så här, det är typ vadå, månadsskiftet januari februari alltid årets kallas det månad liksom. Eller så Det skulle vara så roligt med någon som skulle man säga gammal termometer sen bara hashtag #retro. Mm. Okej okay, då är vi tillbaka till vädret Kallt som fan är det i Sverige och Finland. Ja, alltså. Jag skrattar Eller tagligen Norge också. <laughs> Nathan, <Nä. Grönland>, Island, <laughs> you know I ni No, nordliga, vad heter det? Norra hemisfären. Ja. Alltså, jag skrattade ihjäl mig, eller skrattade elmeg. Jag var jag förbi när kom hem så gick jag förbi våra grannes bil. Och det har blivit lite kallare här. Men alltså vi snackar in också. Det här är liksom oktober, november. Alltså november ja. kanske. Liksom, ja, kan, vi snitta, kan snittar vi nu? De senaste dagarna har vi har snittat kanske 6 plus grader mm. regn. Inte liksom inte något illa alls alltså, inte, inte något alls illa faktiskt. Och så alltså, visste det blåser mig, men ändå helt okej. Okay. Jag har så... gett upp min plattong yeah. i det väderstadiet är vi där jag ja. har slutat använda min plattong för att det meningslöst. Ja, för ditt hår är skitlockigt <laughs> liksom. Ja. Men ändå så går jag bara förbi den här vår grannes bil och han har satt sån här eller hon har satt, eller henne har sagt sån här värmedeck, alltså sån här aluminiumgrej som man sätter på liksom bilens fönster för att det inte ska frysa. Sådär så att, ah. så att du inte behöver skrapa det på morgonen och jag bara tänkte sådär alltså Snacka om pessimism <laughs> Ja men det är så roligt För både du och jag reagerade ju på det ja. Och sen så, här, så typ sa vi ingenting satt vi här hemma jättelänge Och sen så sa du typ bara alltså, jag tycker det där var så himla lydigt jag bara, ja men jag såg det också Och det såg helt sjukt i hela jäkla dagen Alltså så jäkla på, för pessimistiskt Nu kommer det frysa Man bara nej vet du vad Men det, det har inte ens varit frost Alltså det var typ en natt som det var för oss, och det var skit länge sedan, och det var så här under nollan, en natt. Ja, en natt och sen vaknade jag på morgonen och bara. Jag hade lite kyligt men, men det, det var inte okej. så här: Skrapa ut den här Det var nej, typ så alltså, här: lite vitt på gräsmattan. Helt shit. Ja, Och det kunde var... typ ha varit dag. Dåligt försök <laughs> <laughs> ändå. Skottland dåligt. jobbar inte vinter som vi vet vinter. Nej, men sen stormade massa mer ju här. Alltså det, är ju ja, vid... det, blåser. det blåser ganska mycket faktiskt, det måste man ju erkänna. Och det är ändå så här: känns ju väldigt otryggt för att det är vissa grejer som alltså man blir så här: Hur kan det där hållas i storm? Men sen är folk bara: Nej, men varför ska vi bygga det här? Eller ha såna här antenn här, eller de här grejerna här, om det inte skulle kunna... Det är ganska kul att vår grannes staket Har blåst ner Just det. typ tre dagar i rad ja, Och, och så det är såhär Och, de grannen, grannen, och typ grannen till grannen Står där varje dag Och så försöker resa det här staketet Om och om igen Och det bara fortsätter värsta. Alltså man ser ju att de inte gör ett riktigt jäkla jobb <laughs> Nej Men man de bara, bara puttar alltså, upp, de upp det Och bara så där, sätter en kruka framför det Ja ah, det blir bra man bara, Nej. <laughs> Det är helt emisigt Men det är ganska det det Och sen alla sop De här Ja, ah, soptunnorna. soptunnorna faller och det är allt och mosarna. Så här hur fest. Du <laughs> man bara nu. Ska vi prata lite om vad vad vi vill prata om? Ja, exakt. Exakt har Ja, för att så, så vi har vissa <laughs> vi har vissa ämnen här nu till exempel Amanda vill jättegärna prata om så här, eller jag också, så här, könsfördelning i produkter speciellt här ja. och speciellt när det är så stor skillnad från äh, Sverige liksom och i Finland är det mer menysser där man har ta äh, en kräm för män <laughs> om ja. man har man ja. flu medicine och man har... det finns de med man flu fucking servetter för näsan Exakt, så för, så här, näsdukar för, för de är större, för männens näsor är större och, <laughs> och hårdare för männens näsor alltså allt det här liksom Såklart. Och sen vill vi prata om folks fixering av vikingar här, vilket är ganska så här... Det är helt insågig. Det är helt löjligt, så vi har, men det, det är ett jätteintressant ämne, just så här, hur... Speciellt så här, alltså, vi har ju bara träffat män då, som älskar vikingakulturen och så där, men vikingar är det ballaste som finns, och ja du är en viking och typ Amanda, vi kan vinna, mm. du vet så här liksom... Mycket viktigt. men tankbara att jag är långa det. Lång det. Exakt. Man så, kan se vikingagenerna. Ja, de ballar. <laughs> sen har vi också så här vi ska diskutera Kilt och Tinder där här i Skottland och liksom oh, ja. folk folksen. Den den är så jag är ser jag så från mig mot liksom, prata om det för jag tycker för jag har så mycket kommentarer på alltså, det, det, är ja, så ja, det är så sjukt mycket att säga. Ja. Och det är så sjukt och just den här hela sexualiseringen av meny kilt, liksom skottare bara grejen liksom. oh, rent spontant alltså, han känns av att det kommer bli mycket sex <laughs> Ja, det, det kommer vara <laughs> mycket, mycket poängen där Sex och feminism. Sex och feminism och sen förstås Ska prata om min katt Gunnvald för att för att så när sexo feminist kommer jag också katter för att crazy cat lady och jag troligen kommer att prata om min katt i en, ett helt avsnitt kan vi bara ge er till Gunnvald eller ja, men, jag ja, ja, så ja vi kan bara diskutera. när för några år vi vet inte, <laughs> men jag, jag, mamma kan nej. säkert kommentera, det här har inga aning när han år och jag kitar fullständigt i det också. Men jag tycker att det vore ändå ganska fint att se till Gunvald på hans födelsedag. Ja, lilla Gunvald, nej jag tror han kommer att vara med i varje avsnitt på något sätt, som till ja, exempel klart. nu har det också gått ordentligt <laughs> lång tid vi diskuterar Gunvald. Anyway han är jättesöt, och sen har han också sett att djur ska vi säkert diskutera om mm. eller få in. Och vi ska prata om mat Mat är helt full. Vi älskar mat och är stora på att laga mat och äta massor av mat och bara älskar mat. Så vi kan prata om mat. Uh, vi måste också prata om alla hjärtnästa. Att... Det skriver ja, vi kommer... ju på mest för att det kommer också. Ja, okay. Det stundar ju. Liksom det är så här. Ja typ alla memes på internet som säger så här: oh you were alone for your new year's kiss typ. kom ihåg att så här, dag i typ 45 dagar bort och man bara fuck off man bara, Jag har det gudvald. var gärna <laughs> how dare you <laughs> och okay, det är väl också en <laughs> intressant vinkling så här, den här två som heter kärleks, Ooh, Livet är fulländat när du har någon att älskar. Ja, ah, exakt. Vi kommer säkert ha världens bitteraste alla ältaste. Och läsk mikt att fylla podd. Ja, vi kan dricka samtidigt och, ä... och vara sådär meh. Vi kommer säkert vara mest gunvald i den grejen också. Ja, det är klart det kommer. jag blir full och prata om min kat. Ja. Och sen ska vi prata om hashtag Sweden, för alltid när det kommer någon sån grej som bara finns i Sverige så <laughs> man blir så sådär, det här är så konstigt. Eller sen när det kommer bara någonting som vi bara, men varför finns det inte här förstås inte, hashtag Sweden Typ var är jordomusten, ah nej hashtag Sweden Ja men vi har slänger in det där Hela tiden till allt Ja, ja exakt så alltså, alltså inte bara Sverige också, det kommer här mer Men så ja, sådär pratar om bara Sverige Och skillnad där, sen alltså, måste vi ju prata om såhär, Finland också för att det skulle vara orättvist annars Hershey Så det är hashtag Finland. Finland Det är mest sådär, det är mest jag som säger Det är förstås för att du har inte bott i Finland Nej men. jag har ingen erfarenhet av Finland förutom dig Ja, så det är ju ganska illa Ja tycker det, det är kul, jag tycker det är jättekul Jag lämmer något nytt för idag. Det är mest roliga kommentarer Och sen har vi hashtag Skotland, vilket är sådär, alltså Typ pussarna var... i scenen för en timme vi bara, hashtag Scotland. Liksom. Ja men faktiskt typ, Ja men det ah. Alltså att gå på gatan och gå förbi en jävla souvenirshop och den så här spelar en hybridlåt av så säckpipor och rock. För det är tydligen stor grej. Och det, det enda som går att säga är så här, hashtag Skottland. Ja. För det är bara här. alltså och det är så här, ganska... Obvious. Jag börjar just tänka att nu när vi börjar Nu när vi säger så här hashtag så känns det som att 2016 kommer vara året hashtag blir ute från mode och det kommer inte användas mer. Liksom. Men du kan väl också skylla på att vi är gamla <laughs> Ja, det kan jag också Eller, <laughs> eller? eller är det? Jag, tycker, jag tycker att vi är gamla Men vissa tycker inte Nej, Jag tycker alla säger alltid att Jag, alltså, så här, jag var ute med mina jobbarekompisar det känns också som en gammal sak att säga När jag bara kom så här. Men i alla fall Folk från mitt jobb, vi ut ute och dricker Efter jobbet och så sitter vi där och pratar Och alla bara så här, en massa saker Jag inser att alla runt bordet Det är ingen översuk runt bordet så här, Förutom jag Och jag inser det här liksom, ja, men typ När vi har suttit där i två och en halv timme typ Och de, och de bara säger Ja ah, och då tittade man så sa jag någonting så här jag bara, vadå, så här, hur gammal är du ja typ, ah, men 20 jag bara ah, okej okay. då bara hur gammal är du jag bara ah, 25 då bara wow du ser inte ut att vara 25 och man bara Va? Det är ju, <skratt> Det är ju <skratt> Eller vad eller så här eller. Ja, precis tack eller blir mitt så här, svar. Och de bara ja men du ser ju jätteung ut mamma och så inser jag så här att jag varenda gång jag köper cigaretter så frågar de efter min Vilket innebär att jag ser alltså, utom att jag var under 18. Jag vet inte om det är... Alltså på det sättet är det ju... Nej, inte vet jag. Nej. nej, jag vet inte om det nej, är nej. nice. Nej. Är det nej. nice eller inte? Det här kan vi uppsäga. Ja, det här kan vi äta ett avsnitt om. Är det nice att bli hörd man ser ut som man är 18-åring? Nej, jag vet inte. Liksom. Jag vet ingen om. aning. Nej, ingen aning. Sådana grejer. Det måste du se. Mm, men det är som sagt det som vi kommer att prata om här. Och jag hoppas att eller hoppas men jag hoppas att det här är liksom värt folk styr. Jag vet att det är värt folk för jag vet det är bra men alltså. just att liksom jag hoppas verkligen att folk liksom ja och sen att vi får liksom kommentarer och feedback och sånt också tycker jag är kul. Cool. Ja men det är alltid roligt ja, alltså, det, det är, är roligt. Ju så. Här, man gör det. Alltså, vi skulle ju inte spela in en podcast som vi inte vill att folk skulle lyssna. Exakt. Svår, alltså svårare så är det ju inte. Det ska vara jävligt dumt annars bara. Vi har det här podcasten till oss själva. Och ingen <laughs> annan får. Det kan vara så här: marketing trick. Liksom. Ingen annan får lyssna på det här podcasten. Nej, tack, vi vi den på ja. internets djupaste bröde där någon tagen kommer att hitta den ändå. Reddit. Eller? <laughs> och jag, existerar den sedan fortfarande. Ja. <laughs> nice. Det vet jag. Såklart så klar. Oh, Men det är det som vi tänkte prata om och vi hoppas som sagt att ni fortsätter lyssna. Mm. Ja, det är det som är vårt tack och hej och så vidare. och, och hoppas att ni äh, inte dör i kylan var än ni är. Nej, exakt. För att och komma ihåg att ta lager selfies. på lager! Laga på lager och <skratt> selfies med termometrar. Ja, in... ja, mer selfies. Gör det. Okej, okay, hejdå! Hej då!